Bai, sai, Joa, Josémián López, xaio. Guardión. Eta guardión bai. Kontolgia? Bai, bai. bai, esaz, bat. Bai da. Suzenean ja ordu da 20 minutu, 19 e, o 18, hortzen gabiltza, ez? Bai, bai. Eta bueno, Gaur areto futbolala hasiko gea, eh? O areto futbolala edo futbol sala. Eta bueno, Mendakozkiupi konbidatu, Nekubira oskitz Saizar. Oriatzu kirol ekarteko areto futboleko jokalaria, eh? Guardión. Gaito, Guardión. Gaito arribe-ribe, ya estuidatik. Eskerri asko. Eta bueno, eh, Xavi López, hau zauten du estudio, bai, bueno, eh, Kirola desela, lehenengo alde Xavi López, eh, Power Rangersko jokalaria. Opa, Guardión. Gaito arribe, eh? Bai, eskerri asko. Bai. Giro, elgoi ere, Oski Saizar, baxiatoa Oski Saizarrez, que Oski Zeranaga, Gaiska Saizar, gira futbol taldeko jokalaria, bigarren maila jokatzen duna. Eta ea egoten gean ere asiedi jarra bendi, e, rekuperatzen nahi di da, e, bere rakuntza, meniskotik an Eta, bueno, barak izugetan aldean dabilela, e, rekuperatzen eta, e, eta berrekin berarekin egon Bueno, hazik goia, oskit, bueno, gipozako lehen maian jokatzen edizatere Eta lehenko aztebuka eran, usteia lean, Gamonek lau, oi hartzunek bost Eta uste gainazuk irugolozatu zen itxula, hartrik, eta lider zuaztela Bai, bai, bueno, larun bat izan zen, minio, bale, bale. bai, bai, i, bueno, irugol, bi golterdi, porque nik zentratu nunta kontra eusartu zuen propian, eta, bueno, nahiz mantzien laru hitu. zure gola hor Bai, <laughs> eta, bueno, bai, guztua, guztua, lehenengo postua lortu genuen gainea, ze, bigarren guzen ta lehenengo zun, uh -huh. eta lehenengo galduintzun, eta lehenengo jarriak aztiontan, eta aztiontan jolasten du larun batin, ben elor soron, uh -huh. seiterritan, eh kontra. Bueno, orduan, giongo geate programan dela ez ere du jendea parte hartzeko. Ja, hartizko Oso dela, ososo garrantzitsua, eh, lepoztua jokatzeko. Iaizko talde berritzua, aldaketa asko, nola? Bueno, etorri da entrenadorea Hemanlasa, entrenador jugador eta okay. geogorka gorka arri harritu beekin, des jokalari bat ja ya... Eta e, pixka bakate, bineo oso esperimentatuk eta oso onak jasan kristorreforzua izan dia <gülüyor> eta gego koizme makatza gare da, preparadore lanetan, ba, fizikok egi pixka okay topei hartzeko. Prestatzaile eta guzti eh, gaina santzu entrenador, jokador, oileno bakakineta zere inglatarrenta normala zer beti entzuteltze eta ez postu naiz entzutek gaite. Bai, bai, ez ondo. <laughs> Gila asko aportatzen du beak. Bai bai. Entrenatzen... Bai, bai, bai. Bai, entrenatzaile moduan ta bai moduan, Kasta gaine hartu du horrek, eh? Bai, bai, horrek. Horrek, Kasta kalidadia den du. Iragartzekor eh, ez. Yeah. Eta bueno, Xavi Super Reis ira pasiguen sen etxean, Pau Rander de Saspi, plazasari 3. Zekapenan zigarren eta ustete goru uztela, ez? Bai, eh bueno, 72, eh era sigerun. Bai, eh bueno, ez gero irabazi komodo eta pozik, ez? Nahiko ndo gola astu genun, aspaldeiko partez eta bueno, e, azkeneko bi partiduak irabazita gero emoral la ellos la uh -huh. nota tusen eta bueno, oan piskanak agora goazela eta Aitorre kalde internatzaile berrian incorporazioekin Oan, irutik, iru victoria, eta... E, oza, eta, internatzaile e, aldakat izan duzute? Bueno, aldak eta... Ez genuen izan, internatzaile fijo bat, aburretikan... Eta, bueno, e, sartu zen ari torrek alde, pixkat, internatzea, eta, bueno... E, kaos bat etik... E, temporadasi erantzen, kaos batetik, etik, ba, pixkat, ondo jolasten, asigia hoan, ez? Ba ba ikusten eh, gonuntz, gonuntz eta beste zera, ez? Eh, zestaste lehen jenerak leen, i bigiteko fuolen, Bai, o, bai, o, e, ez? bai esan, ez denak esatetik. Bai, denak eh futbol hondilan eta gero futbol sala Orduan mm -hmm. pizkat eh eta kostatzen da, baina. Mm -hmm. Orain ba, aber er ekipo eta Denak azten jogun trukillo bat. No. Zuekene bai, oskitz, gillenak futbol auditikane edo... Bai, eurotikane pasiak, gutol pasia, eh? auditikane pasiak. Ba, Azken nien, <laughs> normali nola, asten za, Ereti porque... <laughs> zela jara, dozea. Ba, bai, pixka, pixka, <laughs> pixka, ja, otzak, zar, zar, zar miñakta asten dien, eta otzak eta peren zama den zat ju nien, baina, polira, aterpea eta epeleta. Ja. Eta zer baldaketak jena? Euskaitz, eh, baki gu, bueno, distantzia, bueno, zer esanik ez, Luzio da, Zabaluo, baina zer esakon zen duke? Hualtxo jokatzea dibidez edo, edo, edo lorzorun jokatzea? Bueno, Netsako, pentaja nagusina futbol salana, da, oi, bueno, lehenosan dutena gotza eta ez da ere ez dela enbestena baitzen, uh -huh. eta geho, baloia normalian hankian eukitzen zula, ezta Ez ta futbola ondilean bezala, bum, erdi balonazokat, ta igual aurrealaia ja balinbaza, o pixkat atakantia balinbaza behintzat, hor... teha loskuerren ozera zentralakain, eta right. baloia bat harrapatzeko baten bat. Hemen normalian baloia lurretik jolasten da, beti kontrolatu dakazu eta jolasteko behintzat nik gehiago disfurtatzu. Xavi, zer esako zen ukeak? Ba... Fugol salatik, eh, bat ezagustatzen hauna da, ikuslego lego bezala, Daekan ba, bizitasuna, ez. E, fugol amaika ikusteko, beti pixka dazpergariago izaten da, partiduaz baldin badagona, eta fugol salan beti ekipo batek du eta beste batek atakatzen du. Orduan, ba, ikus lehiu antzat beti politiago izaten da, bai. Uh -huh. Eta kiloldegia jokatzeko partidak? Uskitz? Ba... Zegozko da. O, ondo da, batzutan gotera batzuk izaten dia, zeburia asko iten duenian, eta baina, bueno, moldatzen ga, moldatzen ga. <hazim> bueno, e, ez dakit, e, segunetan entrentatzen aztexabi? Entenementua jekatik eta nure ez anten da zentua? Segunetan eta? Bai, eta nire ba, Bai, aztelen eta aztazkenetan entrenatzen dugu, aztian bitan, eta e, aztelenetan oi hartzen egun ebukatzen duen, oskitzak eta... Terreno ha piscatuste malin badugu. A le mallando este, suver bizgarre mallan, <laughs> ordua referente. Beste bat, eh? Ba, bueno, San Berde ha piscat eh leengo malla urten ez daquela beste urten zerikusiak, eh? Eh, ba, malla descafeinatua da. Aurten leengo malla, heldako equipo clasicori, que eh, ta bueno, bizgarre mallan equipo clásico gustiaudea, Bueno, a ver, a ver, ser tusateko, votad un envidio, bueno, está aquí, va. Ojo que a tu ver, ojo que a mi esto se me hagan a ver, no te indentes que ha finado a tu lado. Orez, vi garen maya, o yo dera maya en ese, jocan, tal de maya. Vaya, urte, va, le tengo maya Ez dou gauza ondik. E, bigorri, eh bigorri <risa> <risa> <risa> eh, dersiek eh, eta arteko eh vale, Xavi, eh, JTA, eta atletiko baina, hoy eh si tú mira así. Ba, ni que usted de uva, piquecillas. Oye, han visto son batojo gato con una boneta. Vale, va. Claro, y haz vas, sabes tú usted esa carrera oca. Bai, pena hoy, pena, bai. Hoy esa Eta ustez. Eta zitziak zegoen, Xavi? Ez, behaiek, go. Ah, <risa> bueno. Ah, ordu. Claro, ah, Gurengo urtian izango berriro. Gu mantenduko gata, behaiek ioko ia eta berriro bilek. Bueno. Primera. Balakit, Xavi lehenzen eh, eh, eh. da, nik enakien, nik enakien. Ez talde, balakola. E... Arretto Fugelofo Bursala bezala. Bai. Eta, eziko, iasaren, nik enakien, eh? Ola da, bai. DPO bau bau. Iru Garre Maian goa. Iru Maian. Bai. E, areto lehenko taldia, e, lehenko urtean hasi zen, ez baina zekebukatzen, Azkit? Bai, lehenko hasi zen, bai Eta, bueno, lehenko urtean ez zenporada hona egin e, Asimilazio aldetik eta, ola, supongo, berriak ba, mm -hmm. denak eta, bueno Aurten, ba, asidia pixka funtzionatzen eta, baen, e, taulan erdilean daude, ola bueno, Klasifikazioa Bortu, bueno, igorron, eh, ondo, ondo, on, on, on, hiru, eh, talde esatean, ikustu dutzea dela Bueno, eh, bueno lehenko maia esan dugu, ola hartzun eta Power Rangers bigarren Baila, Power Rangers izanak hondikatu da? Ba, bueno, izena, supongo, eragatko zen ola txiste aldetikan dorko zen izan bat, ez? Ba, etzekit Eukurrut jokos no. izgiguten orako mila katxorra eta aukeratu aukera zen azkenian Power Rangers Baila, baina, nionko zei gara gara ez? Esaka Bueno, ba. es, es, bueno elene hor du geherdi katxolde guak, er, bueno, baina hori hartzun tal de gurus ezango zen nuke, okay, Xavi faldesela sedua Bai bai bai eh gillesan e, aurten lengo urtean ja hasi ziren piskat beto jolasten e, aurreko urtean baina ja as asko beto jolasten eta aurten ja ikusi zuten partidotan oso oso ondo ide gillesa bai. eta oskitzei buruz ze esango zenuke Ba oso jokalari ona eh ezban hasi go bateramente kan kapitaina Abai. Bai, aurten bai. Bai. Oriak alones ja. Bai. bai eta... <laughs> Bere galoia joaituz. A ber galoia bai, bai. dia, eta bueno, el equipoa mugitzen badaki eta bueno, tiratzen eta atzinan defenditzen ona. Bai. Bai, golak saltzen. Bai, golak saltzen eta teoricamente ere oso ondo da bit. Jo. Creo Ronaldo bezala, ze. Bai, bai, gaiegi. Bai, gai, gai. la carrra. Oia, oia arte uno, golasten bai. <laughs> bai Tafalló solo. Bai, por. Bai, bai. bai. bai, bai. Bueno, eta Power Rangers kits, zango zenuke. Power Rangers pues veaxe andando mezela rekaldekin ta gila san ni azkeneko partideak ikusten nendu nitzan ta, talde serio ikusten ten defensiboki oso serio jartzen dira ez leengo urteekin konparatuta beintza ta asko ze ordenatuo ta serio eta gauzak ondo inta eta bueno, beti izan du dute kalitatea indibidualeki jokalaria kartuta Aliazkoko jokalaria dia bakarra bi pizka desordenatu jolaszentzurin. Ba, uh -huh. ba kontraioke jolaste utete eta aprovehatuten dute gozoki. Ni orain rekaldekin ta gila gora joko dinez. Bai, bai, bai. Baien, suelen eta piaxt santukuna bigarren maila. Bego, bueno, tabea Xabi, zer da fitxatuko du a ber. A ver bueno, ya, a, a, si se deja. A ver si se deja. I cache Xabi. Ala, sai hasia coi. Eh, yeah. pa salida, bueno, Fichak eta... Kláusula, zen bateko, kláusula dekak. Kláusula gora jatzen du. <risa> Batea zerea fizi joa, fizi joa kolgatuen gonsiguskiburre. Gaztia eiz, eh? eh? Gaztia, eiz, amatuzia. Hago italao. Ha, hau berri ya bezerano. Hago eh? okay. bat, <risa> <risa> bueno, ya, ratiratzeko... Ego, capitana bañan, hondikaren. Eh? Huan dibatzi urte batzu, jokatzu. Bueno, uste ute ya teléfonos da Gaizka Seizar, oi hartzu harra, gironan futbol taldea jokatzera dina. Eguardion, gaizkan? H cargarazo. Que pedica chugareto futbol sala y en la xabi, Xabikin ere bai. Eta, bueno. Eh, zuek ere ortza biste, nahiko, biste. Neiko bueno, partido nahiko goraberatsuk, es, eh gaizka. Bai, bueno, eh que eh, bueno, ya zan neiko neiko gaiki galtza. A ver, arcian sartuak, baina e, bueno, a ver revendican mendica orrika piska taltsuden zen mm. pintagonikan. Bueno, Gironaldean zer modu? Ondo. Tencia. Ondo, bai. Bai, bai, bai, bai, Ondo, men... dices, ¿eh? Ya ya perde, ¿eh? Para acá vengo, antza, eh? Bai, bai, bai. Ya ya Piriniu, que te hagan ahí cobertura, ¿eh? Y el clima de hoy ha reaccionado antes, eurilla bastante, ta... bueno, pentecad, mendilla, verde, verde bastante. Esta Girona es verdad Bai, bai, bai. Bueno, eh, estar entrando haciendo, o sea, que partido bat ikusi ditut telebistan eta, estekin, ni zehasi jokoak batez ere goi halekan, erditikan eh, gora, baina puntualki atze atzealdean fallo morroska ta azkotan horre egiten joez partido galtzea, ezka. Bai, batez ere hasiera, <coughs> enengo 5 6 partidutan, ba, estrategia antaso oso oso ezkibil eginen uh -huh. eta bueno, eh, egun partidoro, e bueno, gol pare bat Sarquezke pues, eskego o kon erabtian o falta lateral arbitian o ola jugada estrategiko batian Sí, mm -hmm. bueno, y pizkat zuzendu dugu, millo golak bastante sartzen ari dizkibute eta bueno, golak e, enjajatzen txuzunbit arbitian pues e, ortikan ormetikana txizia zailak. Zailak. Halare e, bueno, intzulei e, dato batzu emogitu, gusteko ze hokolari esperientzia asko dituz du, du, una, e, da berriz mojarron bitakoa txeba garmentia ta jon bellez atletikoren koroninas espanyol tozasunan jandro jende oso experimentatua eh bai bai bai e, gilla ja aurrengo justen jendia david garziare bai fikatu utz ez espanyolen ibilita juan lu joven bai tener ibilita cuera primeraen jokatu are bai zurekin bai bai bai jende jende naiko naiko ona daka gut experimentatua bakarrikan pues eh, Hoy se salima organizatzen matez ehatzegaldia eta aurrian ditugu e, nokasi lu pues es la dimanche Ola, ez eh, india, partida escoira que batzita, oga bueno, ingo oh. duetxat, viva kareira zintxuguta, amago esco oh. katotikano, oi ezta es. planona. Numero txarrak, alare, bueno, a mena onduan dakatz, zelan aia, zan dugu, bezabenean oskit. Bueno, beste, a ber, ikuspegi bat emango dugu, eh? A ber, nol ikuspegi zan kostreizan... gira taldea oskit. Hora horreg, ikritikat du, hora ikritikat du ingo, asko. Konstrutiva, a ber, agur tuta venga, zaper zutena. I, zemoz, zemoz, ya vino. Ba, ondo, no, Oñetia, eh, bai, comerdirsea, resonancia magnético baritea. Hone bai du. A ber, atzeko, atzeko, ozea, esillo, ya, jakiten dugu zer den. Orroturitan bat o elongazioan bat o algun eta ke den. Has des deskartatzen u. Bueno, ani, eskaetan analizatzeko berena, ba beak xandu na, piska temporada hasiera nek ez fallo puntual batzuk atzian. Ta, claro, golaken kajatuzkeo galtzeko arrisku asko do eta oain dela hiru aste holauk dute ratxapolitz bat, bie empat eta irabazi batekin eta hasti honetan, ba, esperantza bage genun zehose gehiago bateako zuten anap genia kontraioak amarekin gehiatu ziren bigarrentzatian hasi tauro eta nada, aldu. Hasti bueno. honetan adazan daz. Eh? Hasti honetan adazan daz. Zena bat, zena bat. Ja, bueno, a ber, berriz de. Burrengo hastia, no, rekonduzten zuten egoera. Yeah. Bai, gaina gola guk guk sartuenengue gatiean. Oi oh, da gaina gutxi den. Jo, jo oi <laughs> ja, ez? eta nola ikusteri zaigaska? Keiska jokatza dira, ez? Ondo bueno, da horia. Ba, ondo donian eh? jolasten aidat. Egila temporada ondo hasizun, Ponferradetik etorri zen, moral asko, kenta fisikoki oso ondo, pretemporada oso naintzun, gola askoekin, ekipoko pitxitxilla ta jasita seitun jolasteen, bas arazo bat zean. Akilesan eta Solleuan, eta horrek bueno, moztu zion pixkat konfiantza hartzeko berdien partidu boik, eta hilabete baten duzen geldik hanen, eta pixkat right. kostatu direnda right. berriro okay. ritmu hartzia, eta behak bueno. sango dugu beto, eh? Mino, nahi irutzen ahuna kanpotik, eta onduna induna zenetan right. komentatu duguna bintzat, oi da, Piskat kontinuidea de Piskat Bueno, hondo analiza tu dique, conforme, ¿eh? Está ahí. Bye, bye, Joder, más te doy menos ¡Ay, amigo! Girona Pertancio, que es yo, es Bueno, Xavi, a mí la calve de este alerto fútbol y Xavi López, agur tú, Opa, isca. Opa, Xavi. Está bueno, Vigarremaya, bueno, escuché que no es un ralo de usted ¡Gorra, va! Vale, vale, bueno, eh tragit dago betesango duio ba, da. ni kezu pinea ikolastu eh bisuna bai biyo bueno bigarren maila zaude zu zer alto futbol bai bueno sera ikusi ikez eh? e, bueno eh bigarren maila ba. eh, eta joko fuerte joko fuerte dela es ez, eta ezta kit ba oso fuerte onber dela bai hala ba, ba, e, <coughs> da ezrika bai eta gaineko competitivoa E, Primera koetika hilabete bat beran dugu bokatzen bo zu da ge, o, <coughs> Gaina posoi, partiduak oso oso intensiwadea in hundi jakin jokatzen dira Ez dakate mm -hmm. e, ekipuak e, baloian jokatzeko lazaitasun no, hori eta e, baloia pizkate posesio pizkate ukitzeko au, aukera gutxi izaten da Eta oi, batez ere oso partido intensuak, oso txokea handikuak eta, bueno, e, bai, egila esan nahiko fuerte honberda eta, bueno, hoi geho, temporadare bai oso luzia ikatzen da e, Zekapen hartuko dugu, eta ikusten daren, goitik eta betik oso, oso lehi ez duaz, goitik en Hercules, punturekin Baina, azkeneko partidetan ereiko naiko pixka mm, galtzen ari da ere, bai adoliz hori eta punturekin, Elche-Berdin Deportivo Coruña goita 6, Almerio goita 6, Córdoba goita bost, atzeko aldea berriz, Hueska hamar punturekin, azkena, Azkena horna, Cartagena hamaika punturekin, ohen demoraldi gutxi hor goiko postuan, eh, iotzeko zerrekin. Nastik, okay. beste historiko talde bat, hamaik punturekin. Zuek hamalaukin, eta gero hor, eh, gaizka, ikusten da, eh, dizta oendikan ere ez dela gutxi zehori, eh, Bilarreal B puntu batera, Huelba Rekreatibo puntu batera, Alcollano Pira, Xerez Irura, Eta 12garren adibidez, bueno, eh, bueno, xerezetikan iru puntua. Ordun, oraindik ez da utzi horko atzeko sea. Eh, hemen eh, bigarren, o sea, osea, mailan azkeneko lau 5 jornada arte esgaldin bat azkena ya ja, normalian eh abenduak aurretik abendu, abendu, mm -hmm. aurre hola ya ja, fiskat ikusten da zein giatuko den azkena, zein azkena horrena Sino mm -hmm. ja, bueno, eh azkeneko 5a corona da faltarte hori eh, egiten da pelea bat, ze eh, claro, bio ezaz, bigarren ezazu bigarren vueltaen partidu sia que estutzen dia. Vale. Eh, ia intensidad de jokatzen du ta ikusten zean hor ja, behean pues eh egia zaginkola miu equipo beko Gipuak temporada buka eran beti partido gehi jo iratzen zut eta osea o que hoy ahora de eh? le tengo mañanera bai eh? beti tasen hori eh bigarren sati bigarren vuelta beti, beti estutzen da klasifikazioa gehiu eta bueno eh eu que berduguna dao garbi ez eh pues hor descolga uh -huh. eta hor pues eh 3 2.1 goitikan pues eu que e, e, e, berduguna dao este la se ayudan descolgatzen tzea eta da ona. Hala ere, e, e, Gironan taldean ikustora, ez? Zaude, Bai, bai, bai. Horik esan hemen naiko jendia pues naiko lasai visitando fútbol, eh? De tal de Irrati ta periódico Askoikan ez taude, Barcelona ta Español daude elengoa mailan, ta bueno, atensio que llena paella que amatute eta que pues, e, nazti eh Gironazti eta Tarragona bereibado, o sea, ama, bigaren amaian, gure bai, o sea que guneko naiko naiko ja. Eta aficionatutan pues eh, o sea, eh hoi, nahiko, nahiko lasa, nah, inak, bintza, iteute, bueno, eta hori nahiko naiko lasai. Kortezinak benzat animatu itute. Eta kritikatut gutxi, o sea que hala jarraitzu. I dago Gironan? Bai, bai, bai gustoa. Por tanto. Eztain gustatzen jo herria gustatzen jodet a bueno, Ponferrada ticanonea mintzat, hace o sea, alata. clima clima mental. Uy, bai. Uda era indin guru hortamintzat, mes negustilla, a playarenai ko te da coñata bueno, no, no. gustotea, eh? Hombre, hombre, gania Valencia kuai Santa Bea, pues imaginate or meguraldia Ponferradakoa, nola izan duzun, ¿est? Aldaketa. Bai, gorra, bueno. Porro bakio gaina hemen emakote emastea o emak entre gusto tiago meridla, eh? Ome, oia, la emental, eh. Eme. Seria <tos> des, onida, abrida, sabes? Bueno, eh bueno, Ana Jack oskitzek harttrick leko astebukeran, eh? O sea, que, al, al, yo, en en igual, men ezaten Igual sea anaicharra bialutela ona, fernaldea. Que eh, al cambiar yo vain igual cambiar tu caudutela da Ya le tenía rumoría que me entran. Me la Tamán, solta Tamán, eso feco está. Ah, <risas> ah es, rumoria, que teingo llego. Hoy digo digo hasta usted cuchidola, eh. Ah, va, ya. Digo digo es calle agarraten, eh. Digo, va yo escascoi. Escascha valde mare, seguro Seguro vengo miñoichi xa. Igual igual, fijo. Bueno, igual, Xavi que tuta, me. Xavi na es de Xavi va a correr Eh? Ez bau da nahi beste inoak jutia, bau la jarraitu erko egon do patzen, beste Bueno, eh, Gaizka, gero gogo ere, asir jarra meldikin, haure, bueno, harraleko kalaria, muttiko harra, hau, mine hartuta dago, errakuntzadoka, eh, menizkotik egin egin eh, egin Zuk ere, ez baduzu duzu esperientzi hortan ez, eh, batez ere zut, aldean daiko gaizki patatu zenun, mesioekin, right. eta zure bizitza, bueno, ez futbol bizitza ja osoan, un poco la vida, ¿eh? Seiko, neiko, neiko... Ah, bye, ¿eh? Pues, ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¡Ah! ¡Sorrecharak! <coughs> ¡Va! ¡Esto es Xocatil! ¡Va! pues... Un lengu... bueno... Bueno, en de la vida, pues... Hey, Tiene diferentes... Vi el disopera tuve izando siate y okay. yo ahorreticanez ahí ganak en vez de operación, si en Bueno... Xocatil debería, miñor, en vez de lo que bueno... ¡Va! En eh, nivel alto profesional mundo en tan... ...zartzen en ese año, pues... ¡Voy! Eh, es Asko igotzen da da bueno, pues el silluak normala, normala bizatzen dira, eh. Sí, mm -hmm. bat balagatu suertea da bueno, lesillo txikileekin pasatzen dute, ta bestea pues eh, mm -hmm. lesillo ondi legokin, ta bueno, eguia san mundu hontas hartzen zaunean da profesional bezela baldin bazago, pues bakisu zu... zure carrera deportiva, pues gutxin ez opera silloba, operazio, operazio para va, pasar bezko txula. O sea que bueno, hoyo ya lana kin, lana kin dijuata, soldota kin dijuata, garito mezela, mm -hmm. o sea, Eta dola, dola, da hori, pazientzialekin. Ba, eh, e... bueno, pazientzialekin batez ere pues hori. Eh, lasaitasuna maila mantenduz, eh, positiboa izan da. Eh, uh -huh. e, recuperazioa geho, bose, batez ere ebakuntzara geu oso ona izan berdu, ez? Betik uh -huh. fisioak markatzen duten eh ariketagin eh hoy izotzatu jarri antiinflamatorioak eta bueno, uh -huh. pauta horiek jarraitu jarraitzia pues de dela grande uh chuena recuperatsu sondo. Bueno, quiero eh bukaela izte, dugu baina bueno, eh, abesti bajako dugu, ze talde gustatzen dizu? Geizkaola musika munduan o talde bat abesti bat edo gustokoa. <coughs> Hombre, eleno, tú ten un eh, sociedad alcohólica eta ah, eh? inguru hor tako uh -huh. grupuak eta bueno, orain ja degiasan gutxu ya zus de ude van canto loco ta un poco más más like. Ni bueno, bai, bueno, roca, roca, baina gutako no, ta sozial no, alcohólica okay. jarkodi gorola istertea. Oñatzei lana fisako ditu. Eta haukeratu bueno, ezala abestiren bat Bueno, zure birbide hartuko dugu Eta, bueno, hemen oh, tal de pila bat hemen ikusten da Den bua ba izango aldugu, den ez, izango aldugu Ez da gehiago da, eh Beti ikusten dugu horre maila jokan ariak eta Egon doko bratzen eta betiko esok esok esok baina Zurea izan du da Bueno, haziko behar, eh, sabonaren joan aurretikan hor beren ezti urtekin Profesioa albezela, haziko zilean hor jartzen nien, zartzen dut, fokatzen bai, bai, bai Tandik, antiguako bat, Ha azkeneko urtean, jubilietako azkeneko urtean, pues eh Athleticen Athleticekin sistian probatu, eta bueno, santziaren pues inun, uh -huh. an, bueno, eh Aber antigokoa gila izan aukera aukera politia zen momentu hortan da eta azkeneko jubilietako azkeneko urtean ara jubilitan. Uh -huh. Sí, sí. Llevándonos rento dentro, bueno, gila izan pues quiero que organiza, pues atet, el eliteko jokalarion 2 eliteko jokalar, jokatzen, borroskaek irondu zinen, ¿est? Taldean Va, eh, bueno. ¿Adivides? Ok, hola Duriz, Alonso, a Nallac. Joder. Va, va, va, va, va, va, va. ¿Miquel ¿Eh? ¿Miquel has tratado Es Miquel es... ya Barcelona juntas. El antiguo ah. con inglés es miño ya Barcelona juntas en cada titanola. Ya. Yeah. Está aquí lo Fago haga, bai, miño, bueno, el fago haga, pues, se lo siguió aquí sí. Tabar, el fútbol adoptivo y realizando bueno, va, bai, y bai, según na, no guste, guste mordes que brillada, o sea, que... Bueno, que yo, se hace el Sabadell, ¿cómo señala? ahí. Esta ortica es esta, Español B, Eibar, Levante B, Ciudad de Murcia, Granada, y uno de Itamalau, Tenerife, Ponferra Dina, esta Girona, y esto es el grafico que usted ya Andaluz, andaluz ya ante acá y sin grupo y bai falta nada, esta queo Extremadura. Dechela ya. Está dice acá dicea, de Najumo que visitan, correcto. Madrid le va a faltar algo, eh. Hoy hoy Eta, eh, oskitz. <laughs> bueno, itatik, probatu, a ver. Bai. Alare bat gogortuingo da, ez, es horrengo estetika, estetikan medizurtekin. Eh, txetikatetzea. Erola eh, kanpoa zabadelaia, Barcelona. Era, E, nik uste bat curtitzu zaten da bezala eta sendotu eta gogortu Egi esan, nire suerte asko euken nuen, eh? zelenen gurtian, Zabella junitza lehen gurtian, behatzea Euskaldu nintzen taldian uh -huh. Eta, bueno, e, surteosua pues, alkarrekin eren du ginen, bai Xabi Alberti, zera, realien ebitakua eta uh -huh. Piti Arraf que o Alberto Díaz, que va, a mí ya lo bai, escubiqua, bai, bai, bai. Está bueno, que ya están kanpo izateko, oso, o sea, kolezio dantesen, de bueno, dena grupo grupo ninguneen gente uh -huh. Kat, catalanekin da Jordi Dot, Campilleta, bueno, guia izan gutu handi ginen. Bai. O hala batu sortu euskeraz hitz dutena taldean, eh? Urgironen, eh, hor Gironen, Gironan eh Narmendiak hitz egiten euskeraz, zakeu pues, Roberto Santa María eta Jon Vélez pues Nafarradiako bat, Tafalla cuata, bestia. Ah, bueno. Pamplona cuata, bueno, se hace uh -huh. se hace einchachapurra zure euskeraz. Vale, vale. Bueno, en zumotu a besta ja bat, Oñats salud social colica, ¿eh? No, es que a estar ya larrutzeko eh. Bai, bai. Sigües a. Que ra, es que ara Bueno, bakizu, eh, eh beste musika mota bat euskera, duteko, reprobandi que un Ducacio Lenowski zekibateata bakiz cogia zu errati gorria jarri eta chak, eh. Esan astutzeko, eh, gure gure za gure ere, eh. Vale, vale. Bueno, agurzu gozu, Skiz. A ver, aps, suertia, okay? a ver la suerte a ver es de SRS, hori. Oi a ver gaur resonantziako emaitzak ta hori ondoa. Bueno, emaitza bihar, mangotsaituz, supongo, miño bai, dena on da bai. teatzen den, ta susto bat besteik ezten, uh -huh. berriz bai, eurra ehurra ematen hasten ta. Hoi da, hoi da. Ja, ber, Bueno, gaizka, placer bat, eh. Berdin, berdin. Bueno, Ezeke, bai, no borre. Baix dan, a ver. Pero se interesante y tengo un dena da. Jarrituko, eh? Beti jarritzen du gainea. Eh, beti matichuko emaitza gaine gironekoak, hemen euskoia oiarzu irratian. Sí. Eta, bueno, eh, jarritzikogulana, sorteon eh ha gon un eta ezan duguna arte eta a ver, eh, ondo ondo ondo hartzen zean. Vale, vale, vale ondo. Ondo ezari, e más que hari muchu, bat, vale. Vale, Ondo izan. Ven a ver Euskitz, bueno, Egilazan eh, sorte ekin netza bilak, eh? Euskitz, bere bizitza... Egilazan bai, urtero izan du lezion bat, ez, kon, ez du izan urte bat ola garbila lesio gabe. Eh? Zidan Murcian nik uste izan duzula daiko kontinuera eh? bai. eta Egilazan kristantempera daintzun. Eta gero hortigan gauza gautxe Egilazan segidu kontinuera eh? eskoik gabe. Euskitz, eta batez ere ere uste dut, mankatu zio la pixka bat, eh? Tenerifeko, es? Tenerife de Juan, ganea eh, lehenengo maila, eta... Bai, zain, bai, goera lortu zuten, bigarren mailatik lerengo lehenengo beak ara, behake gila esan lexio batekin juntzen, txorkartileko lesio batekin ustez ondo zon, inogeo ikusi zuten infektatua azakan labarrutikan, eta berriro operatu berri zan duzioten. Oida gorra, eh? bai, zurra limatu, porque zurra ere afektatu azakan, ta, bueno, hila urte guzila... Pues, gar, Garri eh? ya pasazun, eta gehoia lehenengo mailean pues, aurreko urti ahila ezer ja, jolastu gabe, ba, jo. zainara sartzia ja. lehenengo mailean Zenerifea hilo, bere ametsa lehenengo mailean eta holako lako, lako lexiluak, ezan ez. zera es, ez, Xabi, porantea es, de, ez, bat ezare, ba, ez lexiluak, zuekera eto futbolian ere denian, es, porantea es Bai, eta batez ere, ba, desiluzioa es, lexile bateko la... Orde dit dago? Pena bat. Baia bueno, hondika, bueno, goiztamaik aurte ditzu, baia bueno, Ondibaitu urte batzu, nik uste dut, eh? Bueno, agurtu du Gaizka Saizar, eh, Gironaako jokalaria eta hoain, eh, bueno, gure laguna hundi bat, eh, Mutrikoarra, erraleko jokalaria Ashir Llanamendi, egordion. Pa, ba, egordion. Bueno, eskerre, eh? ere gurekin egote gatika, eh? Bai, bai, xe bai. <risa> bueno, a ver, eh se dijo, a ver, recupera si Judah o no la no, no, no, doa, sí, e, e, e, Bueno, van indican eh etxia, ¿no? Van indican belaunian eh operazio puntua dakat eta bisarkenduko dio puntu horrek, así que van indican eh etxia, reposo, miskat de gent. Ah, bai, ta bueno, te pausuak se se izango dira. Gua ba, urrengo ba, ya orioa, peladuna ya ikutzen da hasikorria, fisioak eta ta A ver, mientras tú vengas y eh, chulo nada, esto ve la un asco postuta, ta, bueno, hondo, vengas, gustora. Si te haces yo una, es? Va, va, y vengas, A ver, quiero ver el eh, likes a tener nada. Bueno, eh, leí en el gobierno, ya está en tu gumbes, la, hoy, hoy de, bueno, miñarduta, no hay duda, tengo mordo más. Estas hacen chigunes, eh, paciencia y a eta eta estabeztikan, eh, e, aurrea hodigarria zuko Gozto Gaztizea, e, liga bukatzeko badik asko falta da eta eta, ez? Oi berda, ez? Ba, bai, baina eh, pazienteekin hartu behar da, ez? Eh, ez da lesio mot mota ta orduan ba, gitunak gaitunak gaiz egunetika negunea junda, a ber a berse doan, ez? Hauengoz bientate ezati zute itxura onaraka, así que a ber mm. e, hola se egiten doan. Bueno, Iri gandia iraba zi eta aula zaitasuna, eta batez ere entran lazaleak, monta nierrek <risa> Asier, nik uste, eh? Ba, es bi, ya bihargin dunez, eh, right. iru puntu lortu da ez, da bueno, Azkenean nebentzate horgo zen, ez, da Ya nahiko partidu, eh, partidu ikan iraba zi gabe Azkenean geukere bihargin dunez, eh, konfianta pixka gehiago egiteko gure buruen gan uh -huh. Bueno, teire lagunak, bueno, tatadeakoak, Iñigo Martínez Bueno, figura bat, ez, eh, hau gola ¿Este va a pequeño? Joder, ya... Bazaar tuzo niñan, bueno, a lo en Campos, chico, ya, ya, que se ha encontrado en Gamport, chico, baina, joder, van bueno, bastian berriz, da, ganea, va... Ganea, guan, guan, eh, hiru de lo izan degueta, joder... Agustura, ¿no? Joder, ganea, dago hor medio gustitan, irratietan, egun carietan, marcan en esportada, eh... Bueno, hay que dar ya, ¿eh? Bai, bai, eh... Esta es normal, eh, ya dice, te de, de, de, de, de, Illa bete terdizioan, o bila betean bai. olako bi, bigol zartuia, inako esteu lortu, nes? Bai, ah, bai. Oh, bai bueno, soliorek eman, eh, gure parte tikanere, eh, seari. Bai, bai, eh, emango iotu. Iñigo horieta san, nahi du ni beste bat zartzekola, eh? Bai, abeta hartu <risa> <Bueno, risa> Beste bat hagoizio. Uita, bueno, eh, sekape nartuko dugu, eta sekape nartze bat dugu, beno, nik beti gala, takaz gora behi hartzeko, eh, jechi erandozte razin zaragoza eta esportin amai punturekin, Zuega mahi puntu, bineo, ikusten balde emadugu gero eh, Mallorca punto batea, Betis punto batera, Getafe punto batera, Villarreal, Bira, Garnada Irura, Laura Atletico de Madrid-Namaikagarren, eta radio laupuntura. Ikusten da gara ez dela utxi, beko aileka hori, parte hori, eta iporantea, igandean al balde emadabentzat, garri pena lortzea. Bai, ez, eh, ekipo, eh, ekipo asko gozorre, eh, puntu gitzin barruan da, da guen, azken ez edizu da, bi-parti bila gazten batzu, Bai, a pizka ba gehi zenai ba pasa jo, zure urrengo beste bigaltzu ta berri sortzus bera, eh? Así que, mm -hmm. asígori jo importanteena ba partidu, partidu bentat ba uh -huh. itzienez ba puntu bat o mentzat puntu batzia, eh? Uh -huh. Bueno, duonde aukate ben bi jokalari, kalari, eh, areto futboleko edo futbol sala bat eh, oski zaiz argaizkañaia, bueno, aburtu, chiar, taniko modiko. Chiar, le guardión. Eh ba, guardión. Ani bakarrako jugues. Eh? Bai, bueno, pazientzia eta orain beharra jaekingo du. Lehenostike izango zitun lesioa, supongo, pues lang lango ratokatzen da. Itzalpeanin berden lana, ez da berdina, kanpo futboleratzea bueno, ta on disfrutatzea. Baina bueno, da eta meikoa ikaso hein ta gelagarritz, betiko tratamenduei. Mhm. Uh -huh. okay. Hone gainaba da kispikazetik hori bila da oiatzuko futbolzean, horrezko regionalia, mo bon, regionalia, bila da eta oian areto futbol, araudia. Ez de gehiap bukaera bezala esta, hoy, gureno, ez da, oi, esan denotzat dugu leno ez? Bai, ja, erde jubilatua, bak, izan, ze hoz egin jarraintu, berda, eta... Horri da, bolota, xabi daukatemen ere, oire aretu futboleko jokalaria, agurtu ere, ba, Zizan? Eh? Aupa, eguer dion! Aupa! Aupa. Buen hau eta, zizango dugu? Ba, bueno, eh... La saia hartzeko, bere berra badaola kampuan, bina, zizango dugu. <laughs> ez, lehen bailen, zendatzeko? Animo eta, bai, nahi balei zendatzeko. Animota, ba, eh? Izagoz eritzen animo pilerrak, eh, asier, eh, ebazkuntzen ez goztik, nes? Bai, azkenean, hola eh, kolezio eta bat ero, bai, jendirak ba, lagunak eta, bai, eta anak animoak emateizu eta, bueno, animo anegoa ba, ongieto horretxeriak entzat. Bai, gaina, eh, oinat, bai txugu hemen, bueno, jokalari egitean, erraileko eh, jokalari, azteak oso jatorrak eta egitean bai txugu, bai txugu, eh? Miko Miko Ceruguez. Sai suruta hiera. Esta con la con Urci. Aña Urci, esku pila gango jogu, bakik cachori da eta vai. bueno, pia eztun bezala, 0-0 da bestian. 0-0, eh. 0-0. Aquí ya sal. Eh bueno, eh zuru buruz hier, eh bueno, e, partida Picaya intzulegoenean ikusten e, da goru, e, goru doala, eh, sistema berri honekin, eh hobeto dijoa, eh. Bai, dan furu da na gozat zero, ni nike sansenere koincitxu noan beekin da bueno orduan orduan jo ordentxe sautunan bea ez da bueno danorakio zelago jokalari xaran ez da da ikusten da ez hola bueno ondo jartzenek ja izan lana Ala berdu. Bai, eh, Xavi, ez Ba, eh, berak esan duena da gaina euskaldunak, ez? Oi da. Ze realian. Eh? Porante ja, eh? Uski sea este, ai, bai, otro jazaregela, eh? Surita, sururi, eh? Bai, bai, esker, eh? eh? <risa> bai, bai, eskerzet. <risa> <risa> <risa> bueno, bukatze joateko badakit zu berritxarrak taldea zela, ez? Guzo gustoka zula, ez? Bai, bai. Bueno, bai, eta A ber, Uñaz, bat du bola azkeneko zut... Zingela, diska... zingela da kago. Ah, zingela da kago, bai. Berritia ateute ez? Eh? Bai, hantxa ateute bai. Zera, eh, jarritzen duzu ez eh? berritxarrak? Bai, bai. Gustako da. A du etzu, duameste pixka. Bueno, Berich Arrak. Bye. ¿Petite que ha gustado? No. Eh, su mancha ya te lo ha... la briga. Es que tengo... Es A ver, a ver. A ver, cuando este de los los ícores. Ah, bueno, yo sí. En tu debo, bueno, acá te está. De los íbamos, Uy, que berra, berra, el hongo de aquí. Bueno, ayer, eh... Va a quedar a mí que el honorí, Ánimo a que, hermano, o ya eh eh ondozatu recuperazio gaiagoa gabona ke ldu dira eta gai izango zuten pogoia, koitzen da. Partido va correrte y saco partidak, eh? Sí. Hmm, esta eta right. igandian, eh, tortzeko modurika izango zu edo adikaena saiartuko zu. Ba, esta en eh ez da ja. Bueno. Bueno. A ver, meri koexisate ichenda. hori puntuak eta ber, well. gero gero zela dago anauda. A etxean, Pues que va, ba, bueno, te... ya ya hago baraka, que andarte seco, eh. Y Viltsenzer vi, o Redo Botricoaldian ba, o... pero santzen goixo Oñoezo sibiltzeko ta. Vale, ba, bueno. Ashkenian hori forsa utzeno ala ta. Ashkenian ba, ba. ba. ba deskanze once, chien hartuta. Bueno, ahora busco goda, Ondo, ondo, ondo, ondo. Bai, bueno, bai. Agurte gozu oski. Bai, xiher, va ba, ánimo, pilláte, me ni canta. A ver, le mailen berri ze baloaia ostiko gastantzan. Ba, bai, eskerrik asko. Xavi, zako juguen? Vale, va. Bai, ga ánimo, xiher. Bai, eskerri. Bakizule ga el chiquilla me zela, lenemik, daizko itsuria buka irratian, eh? Vale, va. Eta ia iñigo kere posible dune etorri, vale? Vale, va, bai. Sorteón, bai, sei. Eta ez jatorra, eh? Bai, baina, bai, bai, mila bai, eh? ohi da, ohi da, ahal, ematu gintza Gusto ematu behu, eh, la... bat ega, badi dut, batzuk realia ja, batz, eh, bai, beina, ez, es, es, bai. eta jara batz... Buzztu bere tokilean Eta badimati egia zelanto ardein bai beha eta beha zuru zubik, egiau zubik araita hoiek Oiek, jo, egia zera, no seba Bai, bai... Oipoteatzeko pertsona errak, ez? Baitik Naturalak, naturalak, <laughs> ez irgola... Kampu guzitorek, ez ez ez, ogi esan es, es, Ola jarrikozatela, jator jator, jator, egin dueta Bueno, balakei Xavi oiaz, oiaztu erratien ebit jadek, ez? Bai, xayo, aintzten lehengurtian leng no, ya... zen, oia... Bai, lehengurtian, igual bi Igual bile, bai, bai Zagiteen bora askar pasten da Bai, xikomunduz dik Ah, bai, xikomunduz dik <laughs> nintzen goratzen ondo Ah, bai Bea eta... Lander, Lander baix. Lander... Sistiaga Sistiaga? Eta espenitziona? Bai, rock and roll munduko, osea eta yo no piska Google todas las emiscadadas. Bai. eta gen música bucaran, ba, piskatu eta. Da da da. Eta gaia es, ba, es, gaia esplikatzen zuten, eh? Zer adira zi? O solandua, solandua. Nik que batzutan, eh, pesadilla bazen batzu tanto de txutia. azko jarrez gai mota izen, zuzen, bai. Lantzeltu utzetel, yani orko explicaciones, urte orko, sera que ba, que internet eta Pixka bizkoak mía, buruordu bidiak, joberriak, ja baskata hormekdu, aurreko hormekdu pixka bat. Bueno, eh, uzkit eh, zure eskala una intza ere bitzen zen futbolean, eh, orain dabil desken oain real unionen eskanan. Bueno, orche dabiltza erdi, erdi aldea, hirugarren daude orain eta lehenengo lauak sartzen dira igoera jolastea ta bueno, ba orche asken mm -hmm. bi ez, asken hiru partido biatzen joteta, a ber e maitza positivo pare bat ateratzen jo sartzen dien ja lehenengo hautan. Zutenago da zureski. Ai, espero bai. Mucho va, te metican. No, da, eh. Hola, hola, hola. Se le dian, eh? Es que te codiga osuras Bai, Bai, bai. bukatzeko, tornas burgo partida, Santander no. Oiarzun. Euskalduna. Euskalduna bigarren. 2. Bai, eta larun batean jolazten dugu, seiter deitan, hemen el orzoron Jo, jende da juta zan apartik guztiak ba, A ver, a ver, animatzen Ez bakarra familikoak etinguru galde egun zilean Oida, a ver, den batak jende gehiago, beto Ira bat zizkio, ya fiiz Ba, irabaz zizkio, ba, bueno, koltsaio pixka eta hartuko genuke egin jasen uh -huh. Zue berriz, eh, Xabi daukaz zute aretxa baletan. Bai, eh, larun batean izango da seguruna bai. Eta aretxabaletan jolasten dugu, eh, hango kampo kriminalian Jeti polemika sortzen duen kampo hortan, frontoi kaskar hortan eta, bueno, e, a ber, hontan bizirik atetzen egan hortik. Jue, zekia ba, Antzekoa, eh? Ambientia egia xanta, zelaia eta nahiko radio, la, xavi, iluver, este, vai, vai, vai. Ja dio. Bueno, iru gara ertzia, ez tegania. Bai, bai, gorgun. Iru puntu lortuko txegula, seguro. Jo, oida mentali da di, jaz, yes, gor, kasta gorra. Honek eh, ere. Bueno, bai, suertia, suertia duzuten, eh? Bai. Bueno, comenta tú, hemendikan Power Ranger el koofizilua, eh, gu umila geala eta averatsak baiengatikan, afizilua gatik. Joder, bueno. Uf, eske, sí. Está, está, está. Ni, de ese, ni creus eso, está co. Hoy da. Apúyate jutia, a jutiata. Aú, forro de qué? Ah, la verde. ¿Toy bigarre mañando ustala? Bueno. Y yo podía, yo podía. Yo, yo te lo veré vengo mañana. Derbi, orden Derbi. Oido igual chorizo conilla en la ondo zaindu ber. Derbia, falta botszeta. Bai, bai, ah, pena bat, derbila Aurten ez dugula, aurrengo urtean igual bai ja txikodia, guke jo egokea. Sueki <tutu> jo, sueki. Arazo <tutu> gillozia, <dugu. dugu? tutu> <tutu> <Zuekilo> eh. Ba, <tutu> ezia bai Cristi allarren modu. Esta vez estáo ya santutena de de peo. Oie kreio, <zuekiko> zetela, <ziua>, eh. Ba, feña si aurtenti. Bueno, olaz, bukazo goalla, abistegi eta emango dura kirol, kirola kartelera eta torrenastean, eh, <tutu> <tutu> <tutu> <Zuekilo> ziua, eh? <tutu> <tutu> Eh, es de adquirir el programa de Gizako, Jaiart, Jaiart y Koyet. Ustibar de Madiak. Vai, vai, Artzak, Artzak. Ustibar o sea, que iba a cari Bueno, a su co tal, iba de Xerra, eh. Ase. A la xai, la xai, a la xai, a la xai, a la xai, a la xai, chico. Bueno, va, os quitz. Sorte don. Vale, es que rica es ko va. Segui ola, bueno, javi chico du, me tima te chilo maitxake, suena que eres. Vale, vale. Estas Bueno, es que ricas contas Te animo Y ya, yo por la audiencia Ondo ojo atenden Y ya, se dice Bueno, ya, esa efectiva es la repica Pena sorrita retan Y ya, ya, ya, ya Argas que te guste Vale Ondo esan, seguid Venga, ondo pasaje ayer ¡Ur!